Turja, El Infitar Mekase 19 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Kur qieli të qahet Dhe yjet të derdhen Kur detet të përzihen dhe varet të rotulohen, atëherë, qdo kush do të mësoj për veprat që ka bërë dhe që ka lën pabër. O njeri, që të mashtroj ty që nuk i besove zotit të në bujarë, i cili të kryoj ty, të dha për masat të regullë da dhe të harmonizoi dhe që të kam brujtur në që fardoforme që ka dashur. Por jo, ju, e qua një të gënjeshtërt gjykimin pasërin gjalljes, ndonë se mbi ju ka rojtar që ju vëzhgojnë, shënues të ndëruar që din gjithë shka që bëni. Vërtet, punë drejtët do të jenë në gjenet, kurse fajtorët me siguri do të jenë në zjarin flakërues në të cilin do të digjen në ditën e gjykimit pa mundur t'i shmangën ati. E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është dita e gjykimit? Evë një herë. Kush do të ta shpjegoj ty se ç'është dita e gjykimit? Ajo është dita kur askush nuk do të ketë fuqi për të bërë gjë për ndonjë tjetër. Dhe kur pushteti do të jetë vetëm i Allahut.